Gândurilor Fragmente Autor Emil Ceran Poți spune ușor că universul nu are niciun rost. Nimeni nu se va supăra. Dar afirmă același lucru despre un individu oarecare. care. El va protesta și va lua chiar măsuri spre a te sancționa.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 Saltul acesta îl face însă exterior, îi percepe marginile, dar nu în experiența lui. Suspendarea îl transformă în irealitate și îi ropește sugestia de infinit, decor al nopților albe. Somnul nu are alt rost decât uitarea timpului, a principiului demonic ce veghează în el.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 Milceran Amurgul gândurilor. Fragmente. Germinația fiecărui adevăr ne pune corpul la teasc, ne stoarce în viața de câte ori cugetăm, încât un gânditor absolut ar fi un schelet ce și-ar ascunde oasele în transparența gândurilor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Există în unele surâsuri feminine o aprobare duioasă care te îmbolnăvește. Ele se încuibă și se depun pe fondul necazurilor zilnice, exercitând un control subteran. Femeile, ca și muzica, trebuie ocolite în receptivitățile tulburi care măresc până la leșin pretextele de înduioșare. Când vorbești despre teamă, despre teama însăși, în fața unei blonde spiritualizate de paloare Și care și-apleacă ochii Pentru a suplini prin gest mărturisirea Surâsul ei frânt și amar Ți se rostogolește în carne Și își prelungește prin ecouri Chinul său imaterial Ruptura de ființă Te face bolnav de tine însuți Încât este destul să pronunți cuvinte ca Uitare, nefericire Despărțire pentru a te dizolva într-un fior mortal. Și atunci, ca să trăiești, riști imposibilul. Accepți viața. De câte ori mă gândesc la moarte, îmi pare că voi muri mai puțin, că nu pot să mă sting știind că mă voi stinge, că nu pot să dispar știind că voi dispărea. Și dispar, mă sting și mor de totdeauna. Pentru fie ce problemă, îți trebuie altă temperatură. Numai nefericirii îi convine oricare. Să pari vesel tuturor și nimeni să nu vadă Că și fulgii sunt lespezi de mormânt. A avea vervă în agonie. Spune unui suflet delicat despărțire și ai trezit poetul din el. Același cuvânt unui om de rând nu inspiră nimic. Și nu numai despărțire, ci orice. Diferența între oameni se măsoară după rezonanța afectivă a cuvintelor. Unii se îmbolnăvesc de o sfârșeală extatică, ascultând o expresie banală. Alții rămân reci la o probă de zădărnicie. Pentru aceea nu este cuvânt în dicționar care să nu ascundă o suferință, iar aceștia nici nu au un vocabular. Prea puțin sunt cei ce-și pot întoarce cugetul oricând spre întristare. Muzica Lectura. Maya Martin. în <fiu> de <-mã> Oop a bop. Yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, yadu, ilu, ya, du, ba, ba, ba, ilu, ilu, ba, du, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, du, ba, ba, du, ba, ba, ba, du, ba, ba, ba, ba, du, ba, ba, du, du, du, du, du, du, du, du, ba, ba,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 Milceran Amurgul gândurilor Fragmente Singurătatea este o operă de convertire la tine însuți. Se întâmplă însă că adresându-te numai ție, ceea ce ai mai bun devine independent de identitatea ta firească și astfel te adresezi cuiva Altuia, de aici sentimentul că nu ești singur, de câte ori ești mai singur. Ești singur totdeauna față de tine însuți, nu față de altcineva. Dragostea de frumusețe este inseparabilă de sentimentul morții căci tot ce ne simțurile în fioruri de admirație ne ridică într-o plenitudine de sfârșit, care nu e decât dorul arzător de a nu supraviețui emoției. Frumusețea îți sugerează icoana unei zedărnicii eterne. Veneția sau amurgurile pariziene invită la o sfârșeală aromată în care veșnicia pare a se fi topit în timp. O agonie neîmplinită este erotica și de aceea nu poți iubi femeia ce nu ți șoptește despre moarte și nu te ajută în a nu mai fi. Nu poți fi vesel decât între oameni. Nu poți cunoaște bucuria decât singur. Trebuie să fii vesel cu cineva. Când n-ai pe nimeni, ești mai aproape de piscurile nu există boală de care nu ne-ar vindeca o lacrimă ce-ar începe să cânte. Biblioteca Multimedia Maia Martin Emil Ceran Amurgul gândurilor Fragmente Capitolul 4 Curios cum, atunci când îți dai seama că ființele sunt umbre, că totul e zadarnic, te îndepărtezi de lume pentru a găsi unicul rost în contemplația nimicului, când putei prea bine rămâne în umbrele și în nimicul de fiecare zi. De unde să derive nevoia de a superpune neantului efectiv un neant suprem? Pierderea naivității naște o conștiință ironică pe care nu o poți neobuși nici în preajma lui Dumnezeu. Te tăvălești într-o isterie duioasă și spui tuturor că viețuiești și ei te cred. Devenirea e agonie fără deznodământ, fiindcă supremul nu e o categorie a timpului. A suferi e modul de a fi activ fără să faci ceva. În mod corect, nu te poți întreba ce este viața, ci ce nu este. Numai după ce ai suferit pentru toate lucrurile, ai dreptul să-ți joc de ele. Cum o să calci în picioare ce n-a fost kin? Sensul universalei ironii. Doar pentru cei ce și-au dormit viața, moartea poate însemna un somn. Ceilalți, atinși de veghe vor supraviețui treji cenușii lor sau scheletului ironic. Când nicio fibră n-a rămas nestrăpunsă de cunoaștere, atunci nimic nu te poate face să crezi că ai încetat cândva a fi conștient. Și se pare explicabil să mori, dar cine te-ar putea opri să crezi că ai încetat să știi și să te știi. E ca și când nu-ți vei odihni capul nicăieri și niciodată. Dorința de singurătate să fie oare altceva decât deghizarea poetică a egoismului. Orice fel de luciditate este conștiința unei pierderi. Împotriva sinuciderii, nu se poate face decât un fel de întâmpinare. Nu e firesc să-ți pui capăt zilelor înainte de a-ți fi demonstrat până unde poți merge, până unde te poți împlini. Deși sinucigașii cred în precocitatea lor, ei totuși consumă un act înainte de a fi atins o maturitate efectivă, de a fi copți pentru o stingere voită. Că un om vrea să terne cu viața este ușor de înțeles. De ce nu-și alege însă culmea momentul cel mai favorabil al creșterii lui? Sinuciderile sunt oribile chiar prin faptul că nu se fac la timp, că ele întrerup o soartă în loc să o încunune. Un sfârșit trebuie grădinărit. Pentru antici, sinuciderea era o pedagogie. Sfârșitul încolțea și înflorea în ei. Și când se stingeau de bunăvoie, moartea era un sfârșit fără amurg. Lectura Maia Martin Murgul gândurilor Fragmente Capitolul 5 După orice conversație, ești mai părăsit ca în mormânt. Ți-ai ușurat spiritul și ți-a putrezit inima. Vorbele au zburat în vânt și cu ele substanța izolării tale. Echivocul iubirii pleacă din faptul că ești fericit și nefericit în același timp, chinul egalând voluptatea într-un vârtej unic. De aceea, nefericirea în dragoste crește cu cât femeia te înțelege și te iubește mai mult. O pasiune fără margini te face să regreți că mările au fund și dorul de scufundare înnemărcinit îl stingi în nesfârșitul azurului. În fond, iubim ca să ne apărăm de Vidul Existenței, ca o reacțiune împotriva lui. Fiind maximum de viață și de moarte, iubirea constituie o irupție de intensitate în Vid. Și orice intensitate este o suferință a Vidului. Totul mă și Raiul îmi pare prea brutal. Orice atingere e o rostogolire de stânci și răsfrângerea stelelor în ochii visători de fecioară mă doare ca materie. Florile răspundesc parfumuri mortale și un crin nu e destul de pur unei inimi fugare din tot. Doar visul de fericire al unei înger ar putea oferi un pat legănării ei astrale. Lumea? S-a veștejit în periferiile inimii, iar mintea zace în înserări. Universul își întinde zâmbetul lui înfricoșat, în care disting, simbol al vieții, un înger canibal. Nimic nu poate fi redus la unitate. Haosul pândește lumea la toate colțurile. Contradicția nu e numai sensul vieții, dar și al morții. Orice act este identic tuturor celorlalte. Nu există nici nădejde și nici deznădejde, ci toate sunt deodată. Mor trăind și trăind mori. Absolutul este simultaneitate. Amurguri, lacrimi, muguri, bestii și roze. toate în în beția indistinctului ah, singurătățile pline cu senzația de Dumnezeu întransă și în care ești gelos pe tine însuți. Dacă nu simți că marea îți poate servi de pseudonim, n-ai gustat o clipă din singurătate. Teologia n-a putut lămuri până acum cine e mai singur? Dumnezeu? Sau omul? A venit poezia și am înțeles că e omul. Oare, în afară de iubire, ce ne mai împiedică să ne sfârșim cu toți în Dumnezeu? Putea vom auzi melodia tainică a fiecărui lucru? Putea vom asculta un zâmbet? Și ochii văd ei într-adevăr Dacă nu emană o muzică îndepărtată și dulce Ce sunete pleacă din priviri Și mor în umbra melodioasă a inimii Totul prinde glas timid Și lucrurile parcă și înalță acordurile spre cer Ca un bolnav astral Senzații tulburător de fine Să te apropie de taina muzicală a ființei Auzi totul Plânsul eteric al unei lumi ascunse Parcă florile Și-au rupt rădăcinile în inimă Și-ai rămas singur Cu suspinele lor Asculți murgul unui crin Sau melodia sfârșitoare A unui parfum necunoscut de -mi mirosi un trandafir Până la sunet Ce marș funebru ne-ar deschide mai delicat Olespe de nazuri. Și azurul însuși nu și-ar pierde strălucirea suptă în o muzică scoborând spre noi. Când stelele se vor preschimba în pumnale și inima îmi va zbura spre ele, toate la oaltă nu vor sfâșia, până într- atât ca mâhnirea să nu-și descrie pe albastru boltelor dâra ei răzvrătită. Aș vrea să pierd în fiecare astru, să mă zdrobesc de fie ce înălțime și în adăpost mortoar să alcătuiesc în stele putrede, pentru un cadavru descompus în farmecul sferelor. Ce cântec s a coborât în carne și ce pierzanie sonoră îmbată fie ce celulă, de nimeni nu l-ar mai opri în avântul de murire. Mi-aș vrea viața povestită de îngeri veseli În umbra unei sălci plângătoare Și de câte ori ei nu s-ar dumiri Crencile plecate să le lumineze neștiința Cu adierile întristării De-aș vrea să văd ce m-am bogățit mai mult În cursul viețuirii Din ce am ieșit mai tare și mai singur Nici dragostea, nici chinul imediat al trupului sau temerea în preajma neînțelesului și nici căința necurmată a gândului n-ar fi zvorul creșterilor untrice, ci toate la învăluite și purificate în sentimentul morții. Fără el te înalță în apoda, îndepărtând din sfârșit grăunțele de nimb sau de oputeoză. Sunt priviri feminine care au ceva din perfecțiunea tristă unui sonet. Fără nefericire, iubirea n-ar fi mai mult de o administrație a naturii. Chiar dacă știi de când melancolia te-a dezbinat de fire, îți pare totuși că te-a însoțit din totdeauna, că te-ai născut cu ea și poate chiar din ea Mort fiind, dar supraviețuit, săându-și poezia violetă a stingerii foarte sfârșit. Sentimentul veșniciei negative a vieții mele, am murit foarte început. Un vampir sugându-mi ultima picătură de sânge și începând apoi să cânte trist. Lectura Maya Martin Ooby doo, ooby doo, ooby doo, ooby doo, ooby doo, ooby doo, ooby, bop, boop,